Дід Євразь похмуро, непризно мовчав, і я поспішив, вислизнувши з ботинок та куфайчини, зникнути в кімнаті. Тут було тихо і сотінково. За вікнами згасав зимовий день, бусково пестячи тюливі фіранки. Підібгавши ноги, я усівся на дивані і віддався сумнуватим, щемко косолодким думкам. Звичайно, мені вже ніколи не пощастить здибати її. Вона навіки загубилася в багатолюдді світу, але нікого іншого. Ніколи я не покохаю. Я залишуся самотнім на все життя, бережучи плекаючи в серці ту яскраву і коротку, як фото спала хмить, коли вона сиділа за бібліотечним столом на тлі соняшних шибок. Через багато літ, Через довгі десятиліття, коли ми обоє постаріємо, якось та баба Одарка, і ми випадком здибуємося в тій же бібліотеці, впізнаємо одне одного і освічимося, поросивши щасливими слізьми книжковий столик, що усе життя шукали одне одного, і все життя ждали. Але, про мене й ця зворушлива мить. Як усе минає на цім світі, і ми знову розійдемось, бо вже буде запізно починати життя спочатку. Розійдемось, щоб знову, уже назавжди, зустрітися там. Мені раптом до відчяю гостро, забажалося, аби все, що довгими зимовими вечорами, притулившись до теплого комина, Розповідала моя забобонна оплутана пережитками минущини мати про тамтешні буття, було правда. Вона ждатиме на мене, або я на неї, на білому, як сніг, оболоку сьомого райського неба. Ми візьмемося за руки, і безцілесні, легкомовтіні, полинемо крізь ясну небесну блакить до сріблястого леліття зір. І це перечуття вічного... Нічим не обмеженого ширяння обіруть з нею, Дівчиною з календаря, Було таким яскраво щасливим, Що я впивався тим причуттям до очам До екстатичного самозабуття. Тим часом вікна наповнювалися синю, Як скляна авторучка чорнилом, Біля дверей класну вимикач, Різка, наче посвист черникового батога реальність, цьобнула мене подивовано підозрілим голосом тітки. «Ти чого в темряві? Уроки повторюю на завтра». Знайшовся я по хвилі і заплющив очі, які все ще раювали там. Фізик наказав усі закони на зубок знати. Формаліст такий, що «А отче наш на пам'ять не хочеш?» Перервав мою мову дід Євразь, зазираючи собі до кімнати, Набоги, Боже, тихомирний та благодушний. Отче наш, іже єси на небесі, да святиться ім'я твоє, да прийде царство твоє, да буде воля твоя, яко на небесі і на землі. Хліб наш насущний дай нам днес. Він ще довго дріботів словами молитви, задоволений із себе, а ми з тіткою сіли до яєшні, засмаженої на кірогазі. Бо піч була затулена заслонкою та сажними челюстями, густо обтенькована глиною, яка підсихаючи парувала й тріскалася. Дід до столу не сів, а прилаштувався в мисниках і, поклавши руки на коліна, шамкав проколишні. А як повернувся з-під німця в самій царській шинельці, ні кола, ні двора. Землі, значить, откраїли. «Посватався я до одарки, вона ж у попа служила. Батюшка й кажуть, бери, Єврасю, бери. От дощу полої шинелі накриєш, і вже не під голим небом. Воно такий так. Став я думати, як би його розбагатіть. А у німецькому полоні вивчився олов'яні ложки у піску виливати». У паку ж тоді за ложку три пуди хліба давали. Назбирав я по рівчаках та єругах снарядів і олива натопив. Олива натопив,